Я вже сів у машину і поїхав. Ти мене прибила. Ну, скажи, чому він вискочив саме, коли їхав я? Хіба йому не хотілося ще трохи побігати, погоцатися з самочками на травичці? Ну, просто його час добіг до кінця. Таке буває. Час закінчується, і тоді все стається само собою. Я скоро приїду